إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يبلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وسقيه من خلفه وخلينه أدى الأمانة وبلغ رسالة ونصها للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد الله حق جهاده حتى يتهلقين أما بعد فإن عصفك الكلام كلام الله تعالى خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرم الأمور وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Babu fadl is salati fil jamaah wa wujubha Babo fadl salati fil jamaati wa wujubha Poglavlje odlike namaza u džamatu i njegove obaveze Namaz u džamatu ima sigurno svoje mudrosti možda ćemo neke dokučiti svojim razumom a druge nećemo Uglavnom, u Lema kada spominje namaz u žematu, kaže jedan od razloga zbog čega je propisan ljudima namaz u žematu, jeste spajanje i povezivanje njihovih srca. I džamije nisu ni zbog čega sagrađene, nego da se u njima vjernici sastaju i da u njima rješavaju svoje probleme ovosvjetske, a i prvenstveno, je li, u prvom redu da ojačaju svoju vezu sa svojim gospodarom te barak i Pa iz tog razloga znači propisan ujedno je namaz I ne mogu ljudi koji dolaze u džemat i klanje u džematu, ne mogu biti daleki jedni od drugih. Ne mogu njihova srca biti daleka. I vjerujem da vi koji dolazite u ovu džamiju da znate mnoge pojedinosti jedni od drugima, možda neke od njih i ne trebate znati, ali su došle kroz to stalno druženje i dolazak i upoznali smo osobine jednih jedni drug ili relativno je manja mogućnost da bi se tako nešto ugodilo da nismo dolazili u džamiju i da se nismo sastojali u džamiji. I spomnio isto tako da je jedna od mudrosti zbog koje je propisa namaz u džematu to da dosta ljudi dolazi u džamiju koji ne znaju propisa namaza. Pa gledaju oni koji ne znaju od onih koji znaju. Je tako? Koliko je ljudi dolazi u džamije i vi se sjeti svoga prvog doloska u džamiju i kada niste znali klanjati. Pa gledaš onoga ispred sebe što radi. Kako on... Ovaj, Tanja je tako i da ugledaš se na njega. Pa tako je, znači ljudi poučavaju se ispravnom namazu. Ili ispravnoj pormi namaza. Autor je spomenuo u ovome poglavlju sedam hadisa. Kad kažemo autor, ko je to? Abdul Gani, Al-Makfisi, je li tako? A samo da se posjetimo za dvije godine što smo počeli pričati. Govorili smo o njemu opširno. Prvom hadisu kaže Anabdillah ibn Omara radijallahu anhuma Ane Rasulullahi sallallahu aleyhi wa sallam je kal Salatul jemaati je aftalu min salatul fizi bi seba'inu iština Namaz u jemaatu je boli od namaza pojedinca za dvadeset stepeni. O je poznati hadis koga prenosi Ibnu Omar. O Ibnu Omaru govorili smo u poglavju l'istitabe. Govorili smo o njegove biografiji i sretali smo se sa skupinom njegovih hadisa nakon toga. U ome hadiso je dokaz da je namaz u džematu legitiman i da je šerijetom propisan. No međutim, ulema se spori oko, prop, oko propisa namaza u džematu da li je vađib ili je sunnet. Pa većina uleme kaže da je šta? Sunnet. Većina uleme kaže da je sunnet. Ti si žestok, odmah se odabro žešću opciju. Većina u vreme kaže da je sunnet iako je mišljenje da je vađiv jači. To je mišljenje utemeljenije na osnovu hadisa, no međutim, većina islamskih pravnika kažu da je namaz u džematu surnat. To dokazuje ovim hadisom. Kažu, ako je vrijednost pojedinačnog planjača manja za 27 puta nego planjača koji obavlja kolektivni namaz, Onda tu ukazuje da je šta taj namaz ispravan, pa nije obavezan, nego je sunnet. Ako ideš u džami, imat 27 stepeni, a ako kladnjaš kod kuće sam, imaš ta samo jedan stepen, što ukazuje da namaz u dživatu nije obavezan. Na osnovu ovoga hadisa, gledajući samo ovaj hadis, možda bi mogli tako kazati, no međutim, mi smo govorili i ponovo potvrđujemo i podvlačimo da nije dozvoljeno uzeti jedan argument i na osnovu njega donositi šta? Propis a da se ne obzire i drugi argumente koji govore o dotičnoj, o dotičnoj temi. Kaže a Ibn Muleqin u ome hadisu je odgovor Davudu el-Vuahiriju koji je rekao da je džemat uvjet za ispravnost namaza. Šta kaže daud el-Vuahirij? Kada bi čovjek klanjao u svojoj kući, a ne bi otišao u džamiju, njegov namaz je šta? Batr, pokvale, ne Nema namaza. Dok ima Mahmed i druga ulema kažu da je vađib, no međutim Mislim da je to stavi mama Buharije, da je vađip, ali nije uvijek šta za ispravnost u redu. Kako ćemo ovo pojasniti? Kakva je razlika? U prvom slučaju, ako čovjek klanja u kući svojoj pomišljenju Davuda Vahirija, a ima džamiju u kojoj dužan da se odazove, njegov namaz je šta? Neispravan. Dok u drugom slučaju, ako bi klanja u svojoj kući namaz bi mu bio ispravan, a on bi bio šta? Griješan zbog ostavljanja vađiba. Tu je razlika, ali razlika, braće, velika. U prvom slučaju se računao do njih koji kao da ne klanjaju, Kao da sam sebi pokvariš namaz. Dok u drugom slučaju ti imaš uh, namaz i ostaješ dalje u propisu uh, muslimana i čovjeka klanjača i svično tome, ali se napravio šta? Jedan haram. Nisi se odazvao na namaz u džematu. Došlo je u drugom hadisu od Ebu Horeire da čovjek koji klanja u džematu da ima 25 puta već u nagradu nego čovjek koji klanja pojedinačno. Pa u hadisu Ibn Omara o kome govorimo spominuto 27. A sada nam spominje 25. Pa su to dva prividno šta? diktorna hadisa. Prividno kažemo samo. Možda čak nisu ni prividno, ali eto. Ako kažemo da su kontradiktorni, onda možemo braća na to odgovoriti možda na više od 10 načina. Kako da ih pomirimo. Tako da je nemoguće usunetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme dana je dva hadisa da su stvarno u svojoj stvarnosti kontradiktorni to je nemoguće ibn Huzeime kaže kako spominje imame Soyuti u svom djelu tadrib uravi konađe dva hadisa pa mu dijeluju prividno kontradiktorni u koliziji su ne može ih pomiriti kaže neka dođe meni da mu ih ja pomirim da mu pokažem kako to radi ne može sti poslaniku sallallahu pripisati dva hadisa da su kontradiktorna Pa uvijek se mogu pomiriti. Ulema je na razne načine podmilivala ovaj ova dva hadisa mi ćemo spomenuti neke od tih načina. Prvo kažu hadis Ebu Hurej hadis Ibn Omara sadrži u sebi hadise Ebu Hurej. Hadis Ibn Omara koji kaže 27 puta da je veća nagrada sadrži ovaj šta 20 pi. Pa imali tu kako da Ako kažemo čovjeku koji je kanja u džematu da ima nagradu 25 puta veću nego onaj koji je klanjao samostalno, jesmo li kazali istinu? Jesmo. Ako kažemo ima 27, jesmo li kazali istinu? Ako kažemo imaš 10 puta veći nagradu, jesmo kazali istinu? Jesmo. Sve je znači, sadržano u ti 27, tako da nekao lema koja kaže u osnovi nema čega. Kontraditurnosti nikakve. A ako bi potvrdili i, i prihvatili da ima, onda odgovorimo na način da šta ovaj sadrži, manji broj da sadrži, ovaj da je sadržan u većem broju. To je to je jedan način na koji se može odgovoriti. Jer jedna u braća kažu da, kažu mefhumu la adedi bal til Ovo je jedno pitanje poznato u islamskoj jurisprudenciji u suru fikhu, kada se kaže mefhumu la adedi gajdemo teber. Pitanje brojeva u šarijetu nije validno. Kako? Uzvišen Allah te kodala kada kaže naprimjer istagfir lahum eulati istagfir lahum. Inti istagfir lahum seba'ine varvaten tali jagfir allahu lahum. Tražio ti ili ne traži oprosta? Tamanim traži oprosta 70 puta Allah im neće šta? Oprost. E ovo 70 puta ovaj broj, je on ciljan kao broj ili da ukaže samo na brojnost na količinu? Da kaže na brojnost, jer, znači ako bi tražio 71 put, šta? Vidom primjeru, a nije to cidano. Tako da brojevi kod jednog dijela učenjaka, islamske jurisprudencije u širijetu nisu cidani. Osim el-adad ešera'ije, osim širijatskih brojeva braća koji su došli, kako? Cidano, kao što, na primjer, uzvišeni Allah tebala ta'ala kaže e zanijetu o zani teđridu kulle wahidim minhuma nije teđelbe nemoralnoj ženi, nemoralnoj bludnici i bludniku, svakom udarite po stotinu bićeva. Možemo li mi kazati, vallaj, to nije ciljano, možemo li i po dvijestu, da dodamo za svaki slučaj? Možemo li kazati? Ja, ja. Je li ciljano ovdje broje? Ja, ja, ja. Tačno u broj Kada bismo udjelili 99, ne bismo postupili po naredbi. Kada bismo dodali 101, bili smo nepravedni. Ili 33 puta da kažeš subhanallah, ili alhamdulillah, ili Allahu ekvaj, posle namaza. Možeš li kazati 66 puta? Ili 65? Ne može. Možeš nakon toga zikri, posle namaza, posle tog zika, kako hoćeš, što je tvoja stvar. Ali nam zikr koji je vezan za namaz, neka bude šta po broju koji je, jer je taj broj širija ciljavo. Tako da ne bi došlo šta? Do nerazumijevanja između brojeva, da čovjek nađe ponekad broj, pa da kaže broj nije cilan, i uradi manje od toga, od onoga što se šta? Traži od njega. Ne. Imamo vrijeme znači, kada su brojevi ciljani, a imamo kada brojevi nisu sami po sebi ciljan. Marda, se dana Jasno. Znači ne kaže se, sigurno da se kaže, je li, dana Ramazana, iako je pozna, to je u šarijati, je li mjesec, kao mjesec, ali, ovaj, kada se kaže za iskupinu, na primjer, da je post tri dana, ti kažeš, nije ciljan broj 3, tu je ciljano da ima, pa i jedan, kad uradiš, ti ispostio. Ciljan je bio post, kad postio dva dana u redu. U poslovnici je kaže se 30 dana Jest. Ili upotpunite, jel, ovaj, 30, znači, ovaj, a, cidane, to su brojevi šariatski koji su tirani sami, sami po sebi. I ovo je svakako, ovaj, a, mišljenje učenjaka, džumhura učenjaka, islamske metodologije prava, jel, a, u svoju trikka, kažu da broj sam po sebi nije cidan u ovakvim slučajima. To smo nije, imam, ne ovi od Dalje, drugi način kako možemo pomiriti, jeste da je prvoposlanik, s.a.v. obavješten obaviješten stvoritela zdeođen, da čovjek koji kanja u žematu da ima 25 stepeni, pa je nakon toga naknadno obaviješten o šta? O većoj nagradi. Obavješten o većoj nagradi. Pa kažu da je ta Dokinuta. Kažu da je dokinuta. Ova prva nagrada je dokinuta drugom. Za dok moramo znat šta? Vrijeme, vrijeme. Kada je jedan objavljen, kada drugi? Zašto ne bih smo kazali da je hadise buhorire došo nakon hadisa idnomara? Možemo tako reći? Možemo, jer ne znamo vrijeme. No međutim, ulema koja kaže, oni kažu neneme, kaže ovdje se radi o fabaidul e'mal, o vrijednim dijelima, pa ta dijela ne mogu šta biti umanjivana. Nego, i uvijek idu na više, neće Allah žena on dati nagradu jednu, pa kaže, dovo i sad sam tu nagradu, više nemate imate, zaboravite imate manju. Nego će dati uvijek, ovo ima veću nagradu. Pa kaže, ovome slučaj to ne može šta biti, ovaj, nikako, a, uobzirano. Treći način kako možemo pomiriti, opet ova dva hadisa, samo da vidite, draga moja braćo, koliko su mu hadisi, koliko su brinuli o hadisima, i da ih pomire, i da svakom hadisu da do njegovo pravo značenje, da ga postave na njegovo mjesto, I znači da ukažu da je zaista su netposlanika sasvim jedna kompaktna cijelina, znači u nema, u kojoj nema nikakve krmljavosti. Kažu neki učinjaci da se ovo razlikuje od hala i stanja konjača i samog namaza koga paljeju. Pa neki konjači imaju 25 dređanih i konjači imaju 27, shodno njemu i shodno njegovom i shodno njegovom namazu, ovaj da li je skrušen u svome namazu, ovaj i kako je li da da li praktikuje sunnetu ističe tome pa što više znači stvari praktikuje što je bliži sunnetu svakako da ima u tome veću veću e, nagradu ili ako je čovjek bogobojazni ili da kanjao u, u, u mjestima koja su možda drža Allahu u drugi mjesta i što i tome u prvom safu svakako to je posebna nagrada za prvi saf što ima a ovaj to je možemo znači to uvrsti jedno novo mišljenje nismo ga ovdje vidjeli ali znači ako čovjek svakako kanjao u prvom safu ima šta veću Nagrodo, može biti desna strana prvog sapada je bolja od lijeve strane prvog safa. Znači to su, to su ovaj, zato su rekao, stanja klanjača i namaza. Pa može to, znači što smo može se ubrajati ovo što smo spomenuli. Da ne, pjeti, ili pjeti način, četvrti. Da je ovdje razlika došla shodno mesčidu i Onome koga odlazi u džamiju koliko je daleko od džamije. Pa ako je bliže ima 25. Ako je dalje ima 20 ima 27. Pijeti način pomirenja kažu to je shodno namazu. Da li je namaz onaj u kome se uči na glas ili je namaz u kome se uči u sebi. Pa kažu hadis namazu u kome se uči na glas. On je vrijedniji od namaza u kome uči se u sebi. Za dvije darađe. Zašto? Kažu učenje, Kur'ana na glas, da ti čuješ koji si iza, čuješ učenje imama, pa zdobješ šta, jednu? Deređu za razliku od namaza kada učiš šta? U sebi. I druga stvar kaže, govoriš amin na glas sa imamom, a čije se aminovanje poklopi sa aminovanjem imama, šta biva? Jeste, mi pa to je opet deređa, e kada to je s dvije deređe, to je te s ste dvije deređe koje se razlikuju šta? Namaza koji su u ovaj, kojima se uči useli namaza, u kojima se uči na glas. Šesto, ili šesti način pomirenja, jeste kažu a, da je to čekanje od namaza do namaza. Pa čovjek koji ostane u džami, da čeka drugi namaz, ima 27 deređa. A onaj koji ode sa akšama, pa se vrati na acion, ima 25. Jer onaj koji sedi u džami, šta, on je? On je bolji, on isčekuje izveđu namaza, od namaza do drugog namaza. Sedmi način pomirenja, jeste da kažemo da se prvi hadis koji govori o 27 deređa, odnosi na sabah i na jaciju, jer se meleki dana i noći skupljaju na namazima. Pa kažu, bog meleka dana i noći, imamo šta dvije deređe? Imamo dvije deređe veće. Drugi kažu da se odnosi na sabah i na ikindiju, jer došlo je da se tu meleki skupljaju. Pa kažu, to je ta razlika. To je osmijel način. Devjeti način pomirenja jeste Da se prva nagrada od 27 deređa odnosi na one koji kanjaju džamiju u džematu. A 25 ako kanjaju mimo džamije. Na nekom otvornom mjestu, u kući, u nekoj hali, na radnom mjestu gdje radja i tako dalje. Kažem, to je razlika je tu u te dvije šta deređe. Deseti način pomirenja jeste da kažemo da u obraćanom izgija onda svaku šubhu da postoji šta? Bilo kako razilaže, jeli, bilo kakva polizija mjuhadisima. Da kažemo da se prva nagrada od 27 deređa odnosi na čovjeka koji stigne namaz sa početnog tekvira, sa imamom. A 25 onome koji zakasni, prvi, drugi, prvi, na treći rekat, on je zakasni, on nije stigao s njemu, 25, a onome koji je stigao, šta? 27. Jedanesti način pomirenja između ovih hadisa jeste da se kaže ko klanja u velikom džamatu, ima 27, gdje je brojnost velika, a ko klanja tamo gdje su, po džamijama, ko u nas, dvojica, trojica, I imaju 325 stepen dakle ovo su neki načini pomirenja još je neke načine veoma spomijano međutim ovo zaista što smo spomenuli znači ovaj negira bilo kakvu shubhu ili sumnju da između ova dva hadisa postoji bilo kakva kohezija i muhibban al-busti ima posebnu risalu koji je napisao pomirujući pomirujući ova dva hadisa Posebno je, znači, dijelo napisao da pomiriš ta ova dva hadise. I tako je Lema pisala. Imate knjigu o hadisu Dulije Dejna. Znate li hadis Dulije Dejna? Kada je poslanik s.a. na dva rekiata, pa je ustao, pa ovaj vlasnik izičao i biti će skraćen namaz. Pa je ustao Dulije Dejna pita poslanika s.a. Allah uposla neće, jeste li zaboravio ili je namaz skraćen? Kaže ni jednu ni drugu. I poznati hadis. O tome je hadisu jedan od alima napisao, knjigu koja se dana štampa čet, na 400 stranica. O jednom hadisu. O vrijednostima toga hadisa i koliko pouka ima u sebi, da ne možeš nabrojiti koliko ulema tikskih pitanja izlači iz toga hadisa. Znači, samo jedan hadis. Pa je tako ovdje uradio i a Ibn Hibban al-Busti rahimahun ta'ala pominje ova dva hadisa. Neki malikijski učenjaci smatraju da nema razlike između namaza u džematu i da broj klanjača ne gada nikakvu ulogu. Bilo da se radi, na primjer, od 5 ili 10 klanjača, da se radi od 100, isto je, kažu, nagrada. I to je pozdato mišljenje u njihovom, u njihovom mezhebu. Kažu, zato što ovaj hadis nije napravio razliku šta je između džemata, u kome ima puno klanjača, i džemata u kome ima manje klanjača. No, međutim, ovo pobija hadis, u kome je poslanica o govori Da je namaz četvrice bolji od namaza dvojice, namaz od smarice od onda kaže na kraju Oma keture ta hua ahabu ila Allah. Ništa se god njehovo broj povećava da je to dražaj Allah. Nema sumnje da namaz ima više planjača gdje se ljudi više odazivaju da je uz Allah'u pomoć, da je vjetni se ljudi odazivaju u tom broju, u džamiju, ne to džemata, Allah'u ovaj milost i rahmet njegova nad džematom i tako danje, pa nije znači daleko kazati da je sigurno, ili da, čak i da garantujemo, ne bi smo možda pogrešili da takvim ljudima pripada veća, veća nagrada kod uzvišeno vallaha te barake. Teala. Ovaj hadis nekih su mu prigovarali, no međutim ocenio ga vjero dostanimi imam Ibn Hibban, imam Al-Qaili i druga ulema. U nema se razilazi da li ova nagrada pripada zbog džemata ili zbog džamije. Zbog džemata, samo kao džemata ili zbog džamije. Pa kaže imamo u Kurtobi da je ispravnije mišljenje da se to odnosi na džemat. Nije zbog džamije, nego zbog džemata, zbog vrijednosti džemata. A štogod više čovjek pješači i štogod više ima poteškoća i štogod više isčekiva između dva namaza, Da ima šta veću, ima veću nagradu. To je znači dodatno, dodatno na ono što je čovjeko već urađeno. Jer čovjek koji okupa se petkom i ovaj, ode u džamiju i sluša, bit će mu oprošteno šta? Što počinje od? Do narede džume. A dobro sad ono što hoda, šta će ono što hoda do džamije, šta će mu to opraštiti? Diže mu stepene. Ovo je oprostilo i hodanje ti diže stepene. Jer nema više šta, to je oprošteno čime kupanjem i što slušao u džamiju i što slušao imama, što se približio blizu imamu i slušao pažljivo, pažljivo imama, sve jedno dopala, dopala ti se hudba ne dopala. To nema veze, to da slušaš. Pa ako imaš opasku posle hudbe da porazgovoraš se imamom, ne smeta, ali za vrima hudbe ti šutiš. I nakon toga hodanje biva povećanje stepeni, povećanje demeća. I razilazi se ulema dali vrijedi isto čovjeku da taj namaz obavi u džamiji kao da ga obavi na nekom drugom mjestu. Šafijski pravnic kažu da je time na džamija. No, međutim, drugi su kazali suprotno tome. Ibn Abdelbar u svome dijelu Temhid u osmom tomu i u svome dijelu Aristizkjar u petom kaže razišla se u nama što se tiče namaza u džematu u Ramazanu u da li je bolje klanjati u džaniji ili je bolje klanjati u kući pa kaže Malik i Šafija da je u Ramazanu teraviju bolje klanjati gdje u kući da je teravi u Ramazanu bolje klanjati šta u kući nego u džaniji i Malik kaže da je Rebija i drugi od Uleme selepa, da su odlazili i kanjali bi u svojim kućama i kaže Imam Malik i ja to činim isto tako Imam Šafija dokazuje ovaj stav Hadisom poslanika, s.a.v. koga prenosi Zed ibn Thabit, i koji je kod Buhari i kod muslima, da je rekao, lahov poslanik, s.a.v. O ljudi, klanjajte u svojim kućama. Kaže, najbolji namaz čovjeka jeste u njegovoj kući osim propisano. Ulazi li ovo i Taravija? Ulazi. Ulazi. Znači, sve je bolje nego propisani namazi u džamiji. Kaže, naročito ako je to gledilo za poslanika u s.a.v. džamiju, gdje je posebna nagrada, A šta je on kaže za druge džamije. Ako poslanikova sala sa reme džamije, jedan namazeti hiljadu namaza, bolje je da se kanja šta u u kući šta je onda sa drugim, šta je onda sa drugim džamijama. I to se prenosi i ibn Omara i Salema i Kasima Ibrahima, i Ibrahima i drugi, da su kanjalo svojim kućama. Dakle, kada dođe naredni namazan šta? Kanje taj ćemo kod kuća, jel' da. Ovo je mišljenje, a čini baš koje je poznato fik. I za sibo znači mišljenje jedno koje je poznato u fik. Kaže drug skupina kasnije učenjaka i to je stav uh, učenjaka uh, Ebu Hanife i neke učenjaka Šafijske pravne škole i odobroga Imam al da je čovjeku bolje da panja u džami, u Ramazanu i to je stavio mama Ahmeda i to je praktiko Sa'id i Nudžubeir Sa'id i Nudžubeir Ovi učenjaci kažu da je bolje panjati taraviju u džami Poslanik Svala Sarme kada je klanjao u džamiji, je li klanjao u džamiji teraviju? Koliko? Tri? Tri večeri. Nakon toga nije izlazio bojeći se šta da se ne propiše, ali izlazio znači u džamiju i klanjao bojeći se. I nakon toga sahabi u vrijeme Ebu Bekra su kanjali u džamijama ponaosom u džami, niko nije ih dirao, ali nisu klanjali šta ih za jednog imava. Kada je došao Omer, sakupio je i za jednog i mama i za Ubeja i za Aliya radijallahu anhuma, je tekst radiu pada moj da je napravio poseban, poseban da je da je odredio poseban imam koji je provodio žene pa su planjali. I u vrijeme Omera niko se nije šta bunio. Pa je to bio je šta konsenzus od od oshaba. Odlazili su pred jutro samo odlazili kući jedva stizali da se hure prije nastupa zore. Cijelo večer bi klanjali. Čak se osnovnjali na štapove, klanjujući na štake i tako dalje. Pa je znači, u vrijeme Omera to bio, i nakon Omera to se praktilo u vrijeme Osmana, i nakon Osmana sve praktikovalo dalje, tako da mišljenje zaista ovi učenjaka poštujemo i cenimo imamo stav, ali ne može biti snaga pred postupnika koga? Saba poslanika, sallallahu sallalame, prvo poslanika, sallallahu sallalame, koji nam je kazao zašto nije izišao četvrto večer da klanja, a nakon toga zbog to a sahaba, poslanika sallallahu alaih, sada neko Isuse, za vrijeme omara, okupilo oko jednog imama, i to je bio konzensus sa sahaba, i nije bilo poznato da je neko radio suprot tome, ne znam da li nije smio domera omara, ili drugog nekog razloga, uglavnom, oni su kvaljali i za omara, a nama je sunnet omara preći od sunneta drugih. Tako da, neko, ko bi kvaljao ima nagradu, a međutim ispravnije i preće i bolje kvaljati ramazan, da će teravi u teraviju džanju. Jer čovjek prvo kada kvalja k Koliko će kvaljati? Allah zna. I kako će kvaljati? Allah zna. Možete kada dođe u džamiju, obično ima ili imam, bilo da uči iz Kur'ana ili da uči, da Allah počastio Hipsom, pa da uči na pamet, prouči, znači, hatmu i sve tome, sigurno da to je odlika, jedan put u godini mu se pruži prilika, pa ako je prokotska, to je zaista, to je zaista velika štata po njega. Imam Tahavija kaže da je obavljanje teravije u Ramazanu vađib al-el-kifaye, da je to va kolektivnog karaktera, da mora jedna skupina doći. Ne moraju svi. Neki mogu po kućama, ali mora biti skupina koja je u džamiji, koja šta? Klenja u džamiji. Ne može sastaviti džamija, šta? Pusta. Šta mislite o Ramazanu, braća, poslije jaci, svi odošli kući. Odošli kući, klenja ti džamije, puste. Imam tahavija, zato kaže da je to važib koji je kolektivnog kolektivnog karaktera i ako će odlazak tih ljudi da klenje u svojim kućama opustošiti ovaj, opustositi džamije da nema nikakvih džamija kaže nije dozvole nego mora i doći da pa u džamijama džemat po jednoj ulemi biva dvije može biti dvije osobe ima mali kaže da ne može biti džemata pa nema stalnog imama u svakom slučaju ispravno mišljenje je da dvojica mogu biti džemati to se naudi u hadisima pa im je slab lanaq prevaslanac ali ispravno je da su dvojica da su dvojica džemati i o tome sam ja opširno govorio u knjizi od džumi koji je ali može tamo naći, znači argumente. Kad govorlo džumi, a ako vredi za džumu, onda vrijedi i za, i za druge namaze, da je imalo sumnje. Neka u kaže, kako klanja jedan namaz u džematu, potom dođe, nađe bolji džemat, da je dozvoleno pomezeo i mama Malika da ponovi, a da je dozvodeno pomezeo i mama Šafio prosto da ponovi, dok i mama Malika nije. Znači, dođe štanjaš i kinji u jednom džematu, i otišao su drugi džemat, uzi zakasnili, bolji i veći džemat, da, klanjaš, da ima k Ikindi. Hoće da to ne treba raditi. Nego čak da je to zabranjeno, jer je došlo u hadisu poslanik kazao da je zabranio da se jedan namaz plaća dva puta u istom danu. Pa ko je klanio Ikindi doći i klanjati šta? Na pilu. Klanjaće na pilu, a neće klanjati, a neće klanjati ponovo ponoviti namaz ili je to poslanik sallallahu alayhi ve sellem zabranio. Ovde se kad zagovrio namazu pojedinca, misli se na pojedinca koji nema uzuraj opravdanja ko je nema uzure, koji je sobom ostao što da klanja u u kući dok čovjek koji ima uzor i opravdanje on ima svakako nagradu zbog svoga šta nije taj replostanih je sallallahu alaihi wasallam je rekao ida marida alabdu abdu safara kut كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما ako se musliman razboli ili putuje Allah njemu piše od nagrade sve što je radio dok je bio u mjestu boravka dok je bio zdrav Možete misliti, da li dođe u džamiju, da na namaz 1, 2, 3, 5 dolazi mjesec dana i nije ti dolazit u džamiju. I Allah ga iskuša da padne u postelju do smrti. 50 godina da je u postelji, za svaki namaz kada ti odeš u džamiju i obaviš i vratiš se kući, ista mu nagrada kao i tevi. Nikakve razlike nema. Kao što je poslanik Zalazana nekao, kaže, kad su izašta sahabi, kaže, nema nijednog proplanka na koji ste se uspeli niti ni u jednoj potrine u kojoj su sišli a da ljudi kaže koji u Medini sjede da ne imaju nagradu kao i mi. Habsehom al opravdanje šireckie validno da iziđe samo. Istu nagradu imaju. Pa hvala, hvala Allahu džellelhano koji a, nagrađuje robove po po svojoj milosti, a ne po pravdi. Ja da nagrađuje po pravdi, onda bi dao štap. Ideš, imaš, a kad ne ideš nema, što je pravda? A ovo je vamo milost. Ovo je milos. Imam kaže u svomu djelu al-Hawri Kebir, poznati šatijski pravnik, da je namaz čovjeka koji je bolestan, da ima istu nagradu kao čovjek koji klanja u džematu. Znači, kada čovjek klanja kod piće svoje, ima istu nagradu onoga koji klanja u džematu. U svakom slučaju, oko ovoga hadisa ima još neki detalja, koji su možda a, manje bitni, ili su neki globalno sadržali, ono što smo kazali, pa ćemo svišća vam tada zadovoljiti Svečenim, munače Allah tebaraq ta'la da suh kudina pravi put, zloči sunatu posanika sallallahu aleyhi wa sallama, suč kristina istini, i da nam o naših diyalah uči na ibudim za djav njih. Wallahu ta'ala a'lam, wa ala nabina Muhammad wa ala alihi, hu ashabi išma, hu ashabi išma.